الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما وَيَسْأَلُونَكَ مَعَذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ مَخْقِ عَيَاتُ دغه احکام ذکر شو د پاره د اصلاح د کور یو دا چې د کور مشربا په قرباني خرج کړي دویم مساله د قتال په اړه د الله کې د jihad وکړي او جنگ وکړي او درم اغه عزتمندی میاشتي راغه جنگ و خراغه نو آیا جنگ و کیږي او کنا پاغه باندې قسمه قسم وجوهات مونږ ذکر کول دا ولا چې 15 خبره کچر طواګه کې دې نوباب jihad کې یو صدن عن سبیل اللہ کدھا جنگ نکے او خلق الله اللہ نه بندیگی نو بیا جہادو کا دویم و قفرم بی الله کدھا اللہ دا وحدانیت نا سوک انکار کئی نو جہادو کا اہل حرم خلق دا حرم ناوباسی نو, نو جہادو کا او شرک پیلاوی گی نو جہادو کا ننی سبگ کی آیت نمبر دو سو انیس یس الو نکا سلورم قانون ذکر کئی که کور کی امن غاڑی خوشالی غاڑی نو کور کی شرابی سڑے مبریدہ جوارگر مبریدہ زکا کلچ انسان شراب اس کی نو ددب اخپلو حواسو باندی بیازی کابو نوې د تا مشر مشر نخکاری کشر ولا کشر نخکاری د خور او مور په مینس کې تمیز میز نشي کوله نو اسلام سمرده انسانیت دین دی چې په شراب وباباندیو لګولا چې دا او عمل مکه واجب اږي باندې سبا تخبل خپل ایمان اي دویم جواری نو جواری هم حرام اکا زکا د دس ناجائز ترکوبان د خلکو و نمال اغستل دی دا جوارگر خود سار ناوی او ماخام کی جگم دین نکون ڈائی زکا تشپی اگا جواری کڑی دمرا مال اگتل ای چی کالی هر زی پوری کړي او غرمک دم رو بایلی چی بیاغ کور کې زینی نو چردہ لار گسوکی ناسی دا کورم خلق بیستی نو زکا اللہ وئی چی پتی دعاو که ظاہری فائدہ خو خلقو لخکاری خودا دی گناہ آغا دا فیدی ندیر زیادہ دا نو تاسو دا دی دو سجن نزانو ساتا یسالونکا ان الخمر تا پوسکا استانا اے زما پیغمبرام پوارو د سکلو د شرابو کی والمیسر او کا تبوستان پهوارو د کولو د جواری کیم چې آیا شراب سکل جواری کول دا څنګه دي قل تو ور دوا یا ایزما پیغمبرا فيهما اسم کبیر پدی دواروکے لویا گنا دا اسمن کبیر لویا گنا یعنی شراب سکل دا لویا گنا او جواری کولم لویا گنا کم سڑے چې شرابی نو اللہ پاک اغطا سو سزاگانی دنیا کې ور کئی یو دا چې اولاد بے نافرمان او کا دا اولاد وی نو پچابه مرګی نه استي پچابسي او پچابسي خو لګدته به د اولاد د طرف نه خوشالي نوي زګ الله وايي چې په ظاهره کې د خلقو لافايده به ښکاری هو ګونای ډېر لوی ده یواری کې ظاهري फायदा خو ښکاری چې مادهو غټلو او زموالدار شوما خدا ور زبو دنيشت د ازریه کوم د غټلو ما استعمال کړي ده نو دا څومره لوی غونادا الله یو او اسمه ما او غونادا د دوالو د شراب سکلو او د جواری د کولو اکبرو منفه ما ډیر لوی ادا د فائدې د دینه فائدې پکې کوم رنيشت د څومره بکه نقصان ده شراب سکل او جواری کول باغي کې फायदा دمرې لښتایي سمره بګې نقصان دې ويسالونکا مازا ينفقون او تاسو ګې استا نام چې څه شي کو مازا ينفقون څه شي خرج کو د الله په لار کې کول العفو واد زان زیادي مال د زانا څه واجکم مال دا خرج کا او غتدا سی وای مال واله چې زمانه سی وای شینو غو کوم نو دا څه غو چانم نه سی یو مالدار سره یو هغه خل وی الله ویلی چې کولل افو زیاتی مال خرج کا نو ما غو زیاتی نش د سمره مال ده یا مه کاروبار کله کوله ده او یا زه خرم سکم ما نو د الله لپاره څه خرج کوم نو علما علما الله الوی حکمت ور کړی الوی په هو دا کړی اغه ورته د خبره صحیح ده پرز د قیامت شي الله جهنم کې ټول کفاره چي چینو مې کافر باربادي نشي نو جهنم تا الله وې حلم طلعت جهنم و ډک شوي ګړ د ملاشوا جهنم بورته وي حلم مزید الله نور شتا کټ نو سوږي ګونانګار نو راوایچو نه دا نه ډګيږي نو مالدارس ډکیږي دنیا پرز دا په دنیا مړېدل لښته یو انسان وای أغسر بډیر زیاد دولت ی خو الله بولړنی ور کړې مالداري په کار دا غینات د زړه په کار دا چکاله دې زرو تعلق د ارش مالک سره شو نو په دنیا بیا سگه سر باندې تاړي او چکاله تعلق دې د روپای سره شو د ډالر سره شو د ریال سره شو د پی سره شو نو بیا د الله په دین باندې یو روپۍ چې کم دی هغه سړی له تاوان خاري چې دا هم یاوسه لګولا الانګي قیمتيون دغه روپۍ دا چې د الله په دینو لګیدا تا سوگو کی، کی دا څو غړی ب خپل علاقو کې ب خپل جماعت کې د جماعت د چنده په پیسو کې هفته کې او بیره چنده د جمی پرز باندې په غریبو ملګونو کېږي نو د جماعت باغش ټوکرای کې باغش کرای کې باغ ټوپای کې چې څه شی مي با بکسه کې مونږ د سلو بولوډ دمر غړکاري لګسړې چې دا آ کشمیر jihad تزي چې سلو په جماعت کې به ورګم و جکله مونږ د جمعې مونږ کو او د جمعات مروزه د جمعات سیړو کې مونږ دا ورو کې ماشوم ولاري چې خور کې مور وایي چې موبایل کې بيسي نشتا نظر ول دو سو او صور بو سو شي زیلود ول وکړه زګداږي زیلود مونږ له معلومه دا چې خپل خپلوان سره رشتہ سره او په خبرې وکړه مخجومات کې چې کملس روپي ماور کې دا فېده ماته معلومه نه دا الانګه دا الله حبیب فرمای من بنا علی آل الله مسجدن بنا الله له دارن فل جنہ چاګه دا الله دا رضا د بارا د زمکه په سر باندې جمعه کو الله بدل جنت کې کور جوړ کی او یو روایت کې رازی مثلهو فل جنہ دنیا کې د څنګه جمعه جوړ کړه نو د کسې بغری په کور بولا جنت کې جوړای اوس ستاسمر جمعه جو کړه ورملد جو کړه ده کانال دي جو کړه لسمرله دي جو کړه سومره است دي جو کړه نو من بنا لله مسجدن هو رځه په غدایتي الله په رضا شي وان المساجد لله فلا تدهما الله احد جمعه تن الله وی نو الله سره به بل میصدار کو دا الله عبادت کوا یعنی جمعه د دنیای خبرې مخو سیاسی خبرې مګو د قران او سنت خلاف خبرې مګو نبی رسول الله تعالی طریقه خېله دا جمعه ترانه نوځي اللهم افتح لي ابواب رحمتك الله د رحمت, رحمت دروازې کولاږي او جمعه ته نه نوږي او دس دشته بهتر طریقه دا سړی چې او دس کله چې او ته انذورګه ته تهيهت المسجد کا چې شکر دې خدایا ماله د وخت راکو ماله د حمت راکو اوسستا کو تر عالم نو منځوکا د ورګه د منځ دی او کو اوس جمله ټیم شته نو تدامو اې فلانې کا کم نظر اغله او فلاني لوګور او د جامو او ګور او د سفلوته او ګورنا د الله ذکر او اسکار کوا الله یادو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله الی الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او دا دعا کلیمیدی چې تم لالمیزان میزان, میزان تل درنۍ دا الله حبیب فرمای کله چې امام بخاری بخاری شریف خاتم اینو اخیری حدیث راولې کلمتانې حبیبتا نے ال الرحمان خفیفتا نے عل اللسان ثقیلتا نے فل میزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دو خبری دي چې په ویللو ډیرې سانې دي الله ډیر زیاتې محبوبې دي په تلله کې د ټول عالم نه سوواات رنی دي او خبرې سری سبحان الله و هممد صبحان الله العظیم دته جممات تر د الله یاداش کوه او چې کله موس ختم کو مواری پ تا پر ته هغه پوره شوه د جممات پزار تشه او الله اللو کا من فض الله عبادت خو مې او کو اوس رزق د حلال اورا کی فضلکا ستا مهرباني رزق حلال نو ته بیا ګوره چې ستا رزق کې برکت یو کنه نو مونږه جمعه ته نه نوځو نو په پردي غیبت او چې راوځو نو پیزار پیځار کې پردي غیبت او بعضه علاقو کې خاص کر د جمی باندې منځونو کې امام ګس طرف ته سلام ګرځینو ته وایي ګی دی په دې گیټ کې چاس نه خې خې دا پدنه لګی دلکان مس کوي اوګه نه کوي وغربار وشي د پرانو څغونو غوبل جمعات کی جوړ شي څوک به چاپ سپلای پلاته وای شوک به چا بوتان پلاته وای شوک بامصاب پلاته وای ورګ به یو بل سره نه د الله بندگانو جیل کې خوني خپګلا روزا په سنب طریقه باندې اوزا ز خیر تر راغله نظام سره خیر یو سا دانته تر راغله خیر لای او دان سره یو څه شر الله یې اسمه ما اکبر من نفهم منګراوی مستیو غزان زر د ګونا پړنیو شو د غيبت پړنیو شو ما ز یور وی کو سخرجو ګولل افوا زان نه بس یواګې زان نه س یواګانو د الله په دین باندې کا کذالکا دارنګي یوبین الله وازی کای الله تاسو لا یا دنا اخبل لعلکم تتفکرون خامخاج تا سوچ او فکر وکایم په دنیا او اخرات دنیا او اخرت کې سوچو کې دنیا کې دا اخرت د بارا وي دا اوس د دې نه پنزم حکم دې اصلاح دې دي مانانو یتیم چاته وي چې الګ سره بلوغت ته نه رسیدلې جنې سره بلوغت ته نه رسیدلې او پلاره مرشو نو دې یتیم او یتیم د هغه د مال حفاظت کول اغل لازمي پدې ملک د یتیم سره ظلم شورو اوسم باز علاقوں قشتاخ والحمد لله خلقتم اصله ورسید الله د حضرت شیخ وکبر باندې رحمت ونولی دا چا په جندل بلار و همل پروتو د گور کفن غم بنو خوې به ج غړس انډا لال ګما غټ غوي لال کم چې ملمان را نه خفلان نشي نو جنازه په تراغه وخت د پورې لیټ هوا چې خوایب پخشه ونو رټه هم تیار شې ونه وا نو څنګه چې با سلام وګرځېدو نو د بلار د خقیقو غم بو سرنو ویبه ملمنو له رټه تیارو د ګور ملمنو له اجازهت نشتا اوسم بواز علاقو کې زمونږ کلی کېم باځو اعلانو شي چې ملمنو له اجازهت نشتا دا خلاف شریعت आवाज ده دا چې سوقي اغم غونانګر دے سوقي ورته وایي چې اعلان وکړو غم غونانګر دے الګه دې زم ما جنازي دراغلې او غن دې منګر واده راغلې او چې جنازي نو په ما غم دے نو دې ویل السلام وې تاسو د غم کوروالو لپاره تیارې او کیه او کوره زیاف الته کې مل مستوب ناروادي د مړي کور کې نو په کار دا دی چې د مړي کوروالو باندې بوج کم شي د خپل زید وروټای ته رسیدې شي او الحمدلله نن سبا کو دنیا آباد ده چې د جنازګان روځي نو ستاسو مرزي وټلې وای نو هغه هوټل د لار شهادات اصل روټای خورا ولې د مړي کور دروټای لزی نو راوا کار ده ها یو سړی مجبوره ده کله لری ده روټای د نشي رسیدې نو هغه اوخري نو هغه په ساجواشتہ ملمده اقدری را زیده سره غم کی کینی رشتداری رے نودی خوری بغیر د کراحاتا خدا چې چی دیبا که مل مستوب اوزان لے چکم دے لکا مالا او سر افروڈ او مالا په فرنی پاکا مالا کر پوکا مالا دا شی پوکا دا سرنہی تازیت تنکی تازیت اصل کی زمون کمل کی چې دا تازیت تے دا خلاف سنت تی دا درې راز بیا د او او بیا د او او بیا د او بیا اسلام کې نشته د فضیلت خو الفاظ به کم چې د نبی علی سلام نا نقل لي صلى الله عليه واله وسلم چې الله دستا مړی لا مغرب نصیب کی الله دې داغ په دا ګناونو او عفو کلم راګه کی تاسو ته الله پاک د صبر توفيق درک حق لارده مونږ په دې باندې رواني او د دینه علاوه تذیه نشته او تازییت به هغه سړی کوي چې هغه جناه کې نی شامل شوی کم سړی چې جناهوغ تازییت نشتا دا اسلام دی باقی زمونږ د پښ نورې وژ دی چې فلانې کاکا پهرهځې ما سره دیره کې کنی اومونه بلکو رازیې لګ او چې فلانې پهونمب راغلی او جازه کې مالی دللی بیا من نه دې دللیعلکه که د پیغمبر سر اللهلهسلاملم معې خو چېجنازې ته راغ نو هغه تا سره په دغم کې شررکتوکو درې را ځې تا سره بلکل خوراکله اون دې وټو زراس خپل پټي کې کار کوي خپل دکان کې کار کوي خپل کاروبار وکړي خو چې لسني می په کم یو لس نو دېره طرف لو مخ اوتړي آ ژو زمون نه خوړل اجازه ته و خرم نو بیا و دېره کې ناشتي بیا دوه و کوي بیا هوا و کوي خلبې د نسوار و ډګي او دې بدوا کوي نو اوس په سنده اوکا صاحب چې خلبې د نسوار و ډکا او ته دعا کې نو دعا خو د عبادت مخه ځونه لیدې نو داخله کېږي د نسوار پراته دي او ته دعا کې نو دا دوکې د مړی وال لور او ک الله لور کې ک الله لور کې خو کافرې او که ګد مړی کور وال دوکه ورګې نو تو خندا راغره نو دبا یو لاس کې وسګريټي ولې بګس لاس باندې بلاوسه ات کړې او تا سره خبرې کې دا یو نیم کولی کلی داسې ا سرګړ بهلاج کینی ولای دوا بکای الګا د دې دوا نس مطلب اسلام کې دا دوا واه دا په یو لاس کې ولی پرچنی ولای خلاب د چا وډکای او د نن مشر م بهلاج ضرورت کړي اعلان کې دا دوا په اسلام کې نشتا دا په شریعت محمدی کې صلی الله علیه وسلم کې نشتا ما او ته یو ریواجو کړه او ناس به اا الکشرون لبوې ورشه شربت رال رالا ورشه وبرال رالا او د فلاني کاک اده کور چهره دی دی چه مځه زاري غرال رالا دته د پاره خفری هوتل لګی دلته دې تر از دې را کنهسته او بیا د روټای خلک روټای کړي تازيحت کی نو ده خو ناس یلکانن چا چا روټای کړي فلاني کاک اکړه فلاني کاک اکړه علاوه چې فلاني کاک اده کور روټای راشي نو مالا باداغه نه راکې زکه ده خو بګیړه وانی مېني الله دې زاس زاس خلک دماس روړم خادي کینا د دې خلکو کوم غم خاډېل ضرورت نشته هغه نبی رسول الله چې فرمایي حدیث کې کوم راځي سلوې کسان یا اویا کسان هغه چې الله زړه پار راغلی راغلي چې دا کې راغلی دفع پر راغلي دا تعزیت نه دی راغلي دا په وړانده خندا کوي تاره سوا کوي سبب وایي الګه د دې ریواج خنو روټي مزیدار نه و مونږ درې ورځې ډیر کړي د شو الانګه ل بېزي بچان به خل نو درې کې پټو دراسکي درې رضی بالته ناستو دلوکې حالاق شو کورته رالوله وړه وه. نو درېورې د سره تیری کی ته دار مدارم کې کلهله سر له بالاه کې دی او کله به له خپ له بالاه کې دی کله یخ و به راړی او کله له ګرمېړی بجمعې کې او چې د کورتهلاشه په طال من راړی ولی مونږ د دی نه بیا خبره الله وي به دنیا اخرت ک نو ییم سر دا زلم شوو الله یو مرې مجاهد بیا دا او هغه دې ديمانانو دفاع او کا حضرت شیخ نوور الله مرقدوي دې چې کړه کړي تر عالم ما زمون کې لیکي كي و ګړی و دغزوي مرشو نه چې زوي مرشو اوس مسله نه ویني و, و. نو قانون بداو چې دغه کټوي په خشوا او موليان صاحبان برو غوخته شو روټي د پارا او هغه روټي خوړه ماتم عبای دعوت راکو ماوی که نزی دنیا منتنفره کی وخت وخمو قده مسئله و بیان کی و چلالما دا جا جاری چه مونگ لروده مونگو گیو او د عبای رستوکای سفرو گا چه استازانو خوری شرمه مسئله بیا بتاو خوری و زم لالم مولیانم راغلی دا پا والی دون مزمرا په شکل شکال باران دکتن روی دون مغرقت پت ویچی کلی که ناستو بڑیوی روٹائی تیارا دا روٹائی راڑا دا کالو خانی تالیو او دا گوہ خیڑا کو که ناستو وی دیرالوی چی جی بسم اللہ کئی بیمائی خوا امائی چی بسم الله الرحمن الرحیم ان اللزین آیا کلون آمو علی ان ظلمان انما آیا کلون فی بطونہم نارا یا مولیانو رغو بویدل یماوی جاکسان مال دې مخری ګړه کې اورا چي دنیا کې په اور مې نو اخرت کې بچا انم کی چې نوړی پور تا کړي وا او چا تالیکې پر هو چا څه پټېلو د کو باندې تی راکا او زه د قران د یاتونوام او غیې ایمانان میدان سره کیمول ادا پټې داخلم او نوړی ګندکو مګې لخلک ورپم امولیاون لا یاتونوا حالک سات پس بډې را لامولیاون لا اند لاله <سؤال> جذاب لاله دا کم راغله یا بری علوی چې استادیم استادان روټهونو کړه هماي خپشو یو ولي خپشو اا وې ما یې چې موليان وې چې موږ خلک غډانه لاله دیرا لګټو خواخړه دا نو وډه شورو شوږي هما ورته وي بدی اطمانانو خوخيرات بدی باندې کېږي بدی کېږي بیاو وې زهو بد او رسول الله وسلم په umat کېریم چې بدی موليانو نو به د ملا به صار فاسې د نو دا سوچ به کولو چې کم کور کې مړی شووي چې ماله به ن پ کپله راړی او م به چې کم دیر د ګړی بور راړي ماله به د صابون پیټی راړي د د خوداغه کې نظرو خلکه جنابې په محمد رسول الله ص الله سلام پهم کو ولاړ دی او تعالی جامات راړی او یو د جارت شورو دی. اہ دکان نو وا جانماز راشی استاد لبوا چولشی استاد جنازاو کی غبوشت کی بوګبواچی لاشی بے دکاندار خرڅ کی سبال اول کاکمڑی غبیا خرشی غ جانماز د کتابونو والا سره خبره شروعی لار پس خیرات کو ما 500 قرانه شکرامه کی 50 سی ور کی استاد جوړ ور کی استاد 500 قران شریفونو مروڑی تاسو رقم طالبانی غی لو ور کا غی د خپل رومبال کی دا او تڑی ماخامی بیا کتب خانه لیو سی. علاکه با سو دی قرآنو رکڑه و پا پانزوز ها سو قرآن دی. پانزوز قرآن دی شل قرآن دي بیسی را کو قرآنو نا دشمارا. مولیانو دا کار شروع کرد. نیس اعلون کانه لیتام. تا پوز که استانه با باردیتی مانانو که. کل او اصلاح اللهم خیر. اصلاح کول روغه کول د دیداد دی افاظت کول داد سرا پلار مرشو سرا ده ده ده کو خبلم و ان تخالته او ی کې د تاځان سره ییمې پلارې مرشو شو نه تا ځان سره کېنولو دغه پیس د کاروبار د به کو خپله خورې او باغم خورېفهخواو کوم نستا سرونه دي دا نه چې ګټه ستا او تاوان دغ دی والله یالهمل مفس د منل او الله پیژنی فساد کو انکې د کوونکې ان نه. چې دا جاده خیر اراده ده غمه الله تعالینده او چا چې ده شر اراده ده غمه الله لمالمنده ولو شاء الله اکخوخه ودا الله لعانتكم مخامخه تکلیف کې به چولي وې تاسو پتازه به تکلیف راستې وې ان الله عزيز حكيم الله دې زوره اور بارچا کارون ده حکمت دی هر کار ده حکمت ډک دی او الله زورا اور بار چابانی دی نن دپردیتی مال دخوری سبابتانیتی مانان پاتی شی بیاگ ہو رئی یسعلونکان الخمر والمحصر تپوس کا استانا پا بارد جواری او شراب ہوگی کل او آیا فیہما اسمن کبیر او آیا بدی دوارو کلوی گناد ومن آیا فیون لنناس او فیدی دی دپارد خلقو او فیدی دی دپارد خلقو و اسم همما اکبرو من نفهما او گناه ددي دی دوواړو ډیرره ل د دف دینا س الونه کماځایون او تپوس کستانانه چې څخرج کومونګ کول افوه وای د ځان نهزیات مال ځان نهسیواقد د اللهلهرن کې خرج دارنګ وبون الله لکوم آیاي بیا الله تاسو لخپ لاياتونه لاله کوم دید لپاره هتا سوچ او فکر گئی په دنیا او آخرت کې ويسالونك تاسو کیسه دانان الیقامه په باردي ایمانانو کې کول تو ورته وایا اصلاح لهم خير روغك والاصلاح کول دي د لپاره ورجې وان تخاليتهم او تاسو ځان سره هوځه کې دیفه کوم مستاسرونه دي والله يعلم المفسده الله پیژني تاسو کې فساد کوم من المصلح ده اصلاح كون کې نه ولو شا الله ک خو خدای الله الان د قوم خامخ تاسو کیا تغلیب کې چولی وای ان الله عزیز حکیم الله زور اور دی حکمت و عالم سبحانه و تعالی الحمدلله رب العالمین صلی الله علی رسول الله الله تزه موږ هغه مال ورجستر راځي هغه مال ته مخه کې مشه د قران وصن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله عليه